Частина третя. Зникле дзеркало. 9. Цей телефонний дзвінок не був останнім того ранку. Наступний пролунав години через чотири, вже по восьмій, коли ми намагалися заснути. Зазвичай, за подібних обставин ми діяли таким чином. А. Не звертали уваги. Локвуд. Б. Чемно просили зателефонувати пізніше. Джордж. В. Посилали до дітьколисого. Я. Бо коли я втомлена, мене краще не турбувати. Проте, оскільки нам телефонував ніхто інший, як інспектор Депрік Барнс, який негайно викликав нас до себе, ми не скористалися жодним з цих варіантів. Уже через 15 хвилин, так і не поснідавши, ми втиснулись у таксі і вирушили до скотланд ярду На дворі знову був чудовий літній лондонський ранок, світло-сірі тіні падали на залиту сонцем дорогу. Всередині таксі, щоправда, було аж ніяк не сонячно. Блідий як Крейда Локвуд цідив крізь зуби, коротенькі репліки. Мішки під Джорджовими очима скидалися на гамаки, в яких спочиває двійко польових мишенят. Дорогою ми майже не розмовляли. Цей настрій цілком пасував і мені. Голова моя ладна була розвалитись. Я відчинила віконце і заплющила очі, щоб свіже повітря трохи охолодило і прочистило мої думки. Надто вже багато накопичилось подій за минулий вечір. Привид на кладовище, вишкірений череп у склянці, сварка з локводом, І все це майже водночас. Важко було повірити. Та найбільше мене бентежили застереження черепа. Сходячи вниз до таксі, я з гострим болем поглянула на заборонені двері. Вдень при сонячному світлі страх від слів привидавщух, і я зрозуміла, що даремно піддалася йому цей череп брехун, і він просто хотів налякати мене. Джордж казав правду слід бути обережнішою ще й з моїм талантом слухача. Та водночас ця розмова відбулася насправді. Ще з часів Маріси Фітис нікому в Лондоні так не щастило, як мені. Ця думка п'янила мене, поки я сиділа в таксі. Цікаво, хто з нас двох тут унікальний – я чи, може, череп? Усміхнувшись до самої себе, я розплющила очі. Ми вже під'їжджали до Вікторія Стріт і були майже на місці. Ось таксі проповзло повз склади компанії «Світанок», де блищали щити з реклами їхньої найновішої продукції – лавандових гранат та каністр для магнію. Легших і зручніших у користуванні. Джордж і Локвотом мовчки дивились уперед. «Навіщо ми знадобились Барнсу?» – запитала я трохи, переставивши рапіру. «Через бікерстафа?» «Так. І що ж ми цього разу неправильно зробили?» «Ти ж знаєш Барнса!» – скривився Локвод. «Хіба йому потрібні причини?» Таксі тим часом зупинилось перед скляним фасадом скотланд ярду де містилася штаб-квартира Депрік. Ми заплатили водієві і зайшли всередину. Головним завданням Депрік, Департаменту психологічних розглядів і контролю, був моніторинг діяльності десятків агенцій по всій країні. До того ж, Депрік відповідав за національну безпеку, пов'язану з повсюдним полюванням за приводами, і мав власні дослідницькі лабораторії в залізних бункерах, розташованих глибоко під Вікторія-стріт. У цих лабораторіях тамтешні науковці намагалися дати раду пов'язаним з проблемою загадкам. Проте саме в своїх невпинних спробах контролювати незалежні агенції, такі як наша, департамент найчастіше втручався в наше життя. Зокрема, в особі свого педантичного і надміру відповідального інспектора Мунтиґю Барнса. Його невдоволення локведом і Ко було інстинктивним. Йому не подобались наші методи, наші манери, навіть милий безлад нашої контори на Портленд Роу. Щоправда, минулої весни він похвалив нас. І навіть ушанував мене чудовими тюльпанами, які я потім посадила до коробок за вікнами. Кожен його виклик до Скотланд-ярду означав, що ми повинні постати перед його столом, мов неслухняні школярі, і вислуховувати повчання. На превеликий наш подив нас не стали маринувати в приймальні, де було чути слабенький запах актоплазми, а відразу запросили до інспектора. Цієї години там усе було напрочуд спокійно. На стіній мапі Лондона світились лише кілька вогників. Телефони мовчали, кілька ошатно вбраних чоловіків і жінок сиділи за столом, порпаючись у теках і збираючи свіжі рапорти. Прибиральниця зі шваброю підмітала сіль, попіл, залізні стружки, все, чого агенти Депрік понабирали на взуття минулої ночі. У кутку за окремим столом громадився сто з паперів, перед яким понуро сидів інспектор Барнс. І він був не сам. Поруч усміхались чистенькі, самовдоволені Квіл Кіпс і Кет Годвін. Я напружилась. Локвіт чвиркнув крізь зуби. Джордж гучно застогнав. а а а Нас мало не вбили!» Пробурмотів він. «Ми ледве не посварились, ми не виспались. Але це вже занадто. Якщо я заскочу на його стіле заверещу, не зупиняйте мене!» Побачивши нас, Барн спозирнув на годинник. «Нарешті!» – зітхнув він. «Вам, здається, випала важка ніч? Сідайте, наливайте собі кави. А уніформи у вас, як я бачу, досі немає. У тебе на футболці пляма від ектоплазми Кавінса. Точнісінько так, як і минулого разу. Та сама футболка і та сама пляма. Кіпс усміхнувся. годвін і оком не зморгнула. Їхня уніформа була, як завжди, чистенька, без жодної плями. Якби вам випало снідати разом з ними, їхній вигляд ні за що не зіпсував би вам апетиту. А от мій, як і водиться. Навпаки. Нечесане, мокре після душу волосся, пожмаканий одяг. Локвіт зацікавлено всміхнувся. «Ми залюбки почекаємо, поки ви скінчите розмову з Кіпсом, пане Барнсе. Не хочемо переривати її». «А якщо ви збираєтесь їх звільнити, то в мене є на прикметі дві вакансії», – додав Джордж. «На вокзалі Мері Лебен потрібні наглядачі за туалетами. Їм навіть уніформу міняти не доведеться». «Пан Кіпс і пана Годвін прибули сюди за моїм викликом», – пояснив Барнс. «Справа серйозна, тож однією командою агентів тут не обійтись». «А тепер сідайте і припиніть це кепкування. Мені потрібна ваша цілковита увага». «Ми посідали. Кіпс налив нам кави. Цікаво, чи можна наливати комусь каву з Єлейною усмішкою? Якщо можна, то кіпсові це прочудово вдалося». «Я вже чув про вашу вчорашню роботу на Кенселгрін», – почав Бернс. «Пан Пол Сондерс із…» Він погортав свої папери і з огидою заговорив далі. «Із компанії солодких снів надав мені головні відомості». «Мене зацікавив той факт, що саме ви безпосередньо мали справу з тією домовиною. У світлі того, що нещодавно трапилось, мені потрібні всі подробиці, які ви тільки можете мені повідомити». «А що, власне, трапилось пане Барнсе?» – запитав Локвот. Сондер з цього ранку телефонував, але жодних подробиць не розповідав. Барнс замислено поглянув на нас. Його очі були так само пильні, як і завжди, а під носом так само їжачились пишні вуса. Ці незвичайні вуса щоразу привертали мою увагу. Мені вони нагадували якусь дивну волохату осінь із джунглів Суматри, досі ще невідому науці. Вони немов би жили своїм власним життям, достеменно передаючи настрій свого власника. Цього ранку, як я вже сказала, вони були рішучи найжачені. Сондерс Бовдур провадив Бернс. Він знав, що це завдасть йому клопоти і не доведе до добра. Він був у мене годину тому, благав пробачення і допомогти заради всього святого. «Я з'ясував тільки те, що знайдену вами домовину було розграбовано, а її вміст викрадено». «Чи постраждав хто-небудь?» – запитала я. «Я чула, що підліток із нічної варти». «Усе по порядку!» – перервав мене Барнс. «Насамперед мені потрібен повний звіт про те, що сталося, коли ви відкрили ту домовину. Про все, що ви бачили, що чули. Все, що стосується привида. Вперед!» Локвит переповів йому історію нашої пригоди. «Ми з Джорджем теж поділилися з інспектором своїми враженнями. Я помітила, що Джордж не дуже впевно описує те, що трапилось, коли вони з Джопліном перебували в колі. Він лише згадав, що привид Бікерстафа з'явився, тільки-но вони підійшли до труни. І не сказав ані слова про те, як вони вдвох там стояли. Затіпеніло, безпорадно, не в силі поворухнутись. Коли ж я згадала про голос, Локвуд насупився. Раніше ти мені цього не казала. А я щойно пригадала. Я певна, що то був привид. Він закликав нас кудись дивитись і обіцяв дати все, чого бажає наше серце. «Він звертався до тебе?» «Гадаю, радше до нас усіх». Барнс позирнув на мене. «Ваш талант просто дивовижний, Карлайл. А тепер про річ, яка так вразила Кабінса. Ви кажете, що то було дзеркало в дерев'яній рамі?» Ми з Джорджем кивнули. «І все?» – перепитав Квіл Кіпс. «Не дуже докладний опис. Ми не мали часу, щоб розглядіти його як слід», – пояснив Локвот. Усе сталося дуже швидко. Залишитись там, щоб докладно розгледіти дзеркало, було надто небезпечно. «Як на мене, ви вчинили розумно», – зауважив Барнс. «Отже, здається, що ви натрапили на два можливі джерела в одній могилі – тіло доктора Бікерстафа і дзеркало». Саме так, – погодився Локвуд. Привид мав з'явитись із тіла, бо дзеркало тоді було накрите сіткою. Але, судячи з Джорджевої розповіді, дзеркало так само випромінювало якусь потойбічну енергію. «Гаразд!» Бернс дістав із своїх паперів кілька блискучих чорно-білих фотографій і поклав їх перед собою. А тепер я розповім вам, що сталося рано вранці. Після того, як ви пішли, пан Сондерс за допомогою техніки перевіз до до каплиці і замкнув її дам. Завдяки вашим срібним сіткам і печаткам він був певен, що все буде в безпеці. Він оточив домовину залізним ланцюгом, поставив біля дверей каплиці хлопці з нічної варти і вирушив займатися іншими справами. «Стривайте!» – обірвав його Локвот. І з ним відбулася одна з його звичайних змін. Уся його втома, немовби мов би, залишилась у таксі. Тепер він був енергійний, зацікавлений і зосереджений. У цій каплиці Сондерс улаштував свою контору. Вони з Джопліном мали працювати там. Де ж вони були до світанку? «Якщо вірити свідченням пана Сондерса...» Вони з паном Джопліном працювали на іншій ділянці кладовища. Більшість нічних вартових перебували разом з ними, хоча в ряди годи повертались до табору. Взяти знаряддя, перепочити тощо. Близько пів на третю ночі вартовий біля дверей змінився. Сондер спостерігав за цим і принагідно сам зазирнув до каплиці. Сказав, що там усе було спокійно, домовина стояла так само, як і раніше. На варту заступив підліток на ім'я Террі Морган, 11 років. Барнс споглянув на нас і розкуйовдив пальцем вуса. На світанку десь пів на п'яту вони скінчили основну роботу. На зміну тері Моргану прийшов інший хлопець і побачив, що двері відчинено, а тіло підлітка лежить усередині. Моє серце тьохнуло. Ні! На щастя і справді ні. Він був живий, проте йому проломило голову чимось важким. А потім той, хто вдарив хлопця, вліз у домовину, пробрався через усі ваші сітки і печатки і викинув тіло Бікерстафа на підлогу. Він перевернув фотографії на столі і підсунув їх на. Кіпс узяв одну, Локвуд – ще одну. Ми всі схилились над столом, щоб краще розглядіти знімки. Їх було зроблено всередині каплиці. На одній із фотографій я помітила письмовий стіл і частину вівтаря. По всій підлозі було розкидано наше знаряддя. Залізні ланцюги, срібну сітку, кілька печаток і амолеців, якими ми намагалися обезпечити домовину. Сама домовина лежала посередині на боці. Муміфіковане тіло наполовину виволилось із неї. Рештки доктора мали такий самий неапетитний вигляд, як і вчора. Почорніла, висохли цільце в подертому плащі із запліснявілому костюмі. Одна довга кощава рука була зігнута під неприродним кутом, ніби її перекусили в лікці. Друга витяглась, не би щось намацуючи. Залишки сивого волосся зустрічали круг черепа, мов ніжки здохлих павуків. «Яка гидота!» – буркнув Джордж. «Кет, тобі краще не дивитись на це обличчя!» Білявка насмішкува та позирнула на нас. «Я до такого звикла!» Кепс оглянув фотографію і насупився. «Домовина, здається, дуже важка. Крадіїв мало бути кілька!» «Чудове зауваження!» – обізвався Барнс. «Ви маєте рацію. Годину тому Террі Морган у лікарні прийшов до тями. Він був серйозно травмований, проте зміг розповісти, як на нього напали Хлопець почув біля сходів шум, поглянув туди Побачив чоловіка в темній лижній масці, що швидко наближається до каплиці Тієї ж миті хтось ударив тері ззаду по голові «Бідолашка!» – сказала я Кет Годвін, що сиділа навпроти, здивовано підняла брови Я відповіла їй давно байдужим поглядом Я теж чудово вмію робити такі гримаси «А дзеркало тим часом зникло!» – міркував у голос кіпс «Вони зробили це на світанку, щоб можна було викинути з домовини все захисне знаряддя. Це неабиякий ризик. Найцікавіше це їхня швидкість», – міркував Далі Барнс. «Домовину вперше відкрили близько півночі, а менш ніж через чотири години викрадачі були вже біля дверей. Як вони встигли дізнатися про це? Тільки від когось із учасників нічних подій? Або від тих, хто тільки но звідти пішов?» – додала Кет Годвін, посміхнувшись нам. Я позирнула на Локвуда. Він тим часом уважно глядав фотографію. Так, ніби щось на ній спантеличило його, тому він не звернув уваги на кпини Годвін. «Хто знав про домовину?» – спитала я. Інспектор стинув плечима. «Копанчі, екстрасенси, підлітки з нічної варти. І ви!» «Якщо ви думаєте, що це зробили ми, – не витримала я, – то приходьте до нас із обшуком. Розпочинайте з Джорджевого кошика з брудною білизною. Там ми завжди ховаємо крадене». Бернс зневажливо рукою. «Я не думаю, що його вкрали ви, але хочу знайти і дзеркало, і крадіїв. Пане Локвуде!» «Він засинає!» – обізвався Кіпс. Локвуд поглянув на інспектора. «Що? Пробачте. Він поклав фотографію на стіл. Дзеркало? Ви хочете знайти його? Дозвольте запитати, навіщо?» «Ви самі знаєте, навіщо!» – буркнув Барнс. «Від першого ліпшого погляду на нього Кабінс мало не знепритомнів. Хто знає, що воно зробило з ним?» До того ж, усі подібні артефакти поліція вважає за небезпечні. Їхні викрадення, продаж і поширення серед населення суворо заборонені. Зараз я дещо покажу вам. Бан скинув на стіл ще одну чорно-білу фотографію. На ній ми побачили одноманітний інтер'єр великої зали. Десь тро людей сиділи на дерев'яних стільцях і дивились на високу платформу, на якій стояв полісмен. Усі двері було перегороджено стрічками з написом «Вхід заборонено». Крізь високі вікна проникало сонячне світло. На столі посередині зали ми помітили річ, що скидались на широку скляну вазу для фруктів. Це секта Скарнабістріт, пояснив Барнс. 20 років тому. Вас тоді ще не було на світі, а я вже там, отой молодий полісмен на знімку. Звичайна річ. Купці людей захотілося поспілкуватися з мирцями, дізнатися таємниці потойбічного життя. Тільки вони не просто спілкувались, а скуповували всілякі артефакти, сподіваючись, що це допоможе їм ближче познайомитись із гостями. Бачите цю чашу? Туди вони скидали свої безцінні покупки, кістки складови ще біля в'язниці Маршалсі, часто навіть з кайданками. Продавці артефактів здебільшого підсовували їм підробки, проте одного разу їм трапилося справжнє джерело. Гість з'явився і приніс їм ось яке повідомлення. «Ми поглянули на людей, що сиділи на стільцях, похиливши голови». «Стривайте!» – не витримала Кет Годвін. «Ці люди, вони...» «Мертві!» – щиро відповів Барнс. «Усі тринадцятеро, крім полісмена. У мене є ще десятки таких фотографій, проте я пожалію вас. Не псуватиму апетит перед сніданком». Він випростався і торкнув фотографії своїм волосатим пальцем. «Ось, що я хочу сказати вам. Потужні артефакти в чужих руках – це смерть!» Це все одно, що бомби з запаленими гнотами. І це дзеркало, хай там, де воно зараз, не виняток. Депрік край стурбований його зникненням і хоче знайти його. Зараз його пошук – це найголовніше. Локот відсунув свій стілець від стола. «Що ж, бажаємо вам успіхів. Якщо знадобиться наша допомога, звертайтесь до нас». «Ваша допомога вже потрібна нам!» – відповів Барнс. «Цього ранку я дуже заклопотаний. Сталася серйозна пригода в Ілфорд, тож більшість наших службовців зараз працюють там. А ви й так уже вплутались у цю справу з дзеркалом, і до того ж, це ваша провина, що його відразу не передали нам. Розпочинайте пошуки. Вам заплатять як слід». «То ви наймаєте нас?» – вирішився на нього Джордж. «Невже ваші справи такі кепські?» Вуси інспектора смутно опустились. «На щастя, агенція Фітес послала до нас Кіпса з його командою. Їх теж залучено до цієї справи. Я хотів би, щоб ви працювали разом». Ми засмучено подивились на наших суперників. Кіпс і Годвін відповіли нам холодними поглядами. Як кахикнула. «Пане Барнце, Лондон – велике місто. В ньому стільки агентів. Ви певні, що вам потрібні саме вони?» «Це все одно, що найняти божевільних», – підхопив Джордж. Візьміть перших ліпших людей із вулиці. Вони будь-що краще за Кіпса. Барнс убивчо позирнув на нас. Знайдіть пропалий артефакт. Виявіть, хто і навіщо його вкрав. Зробіть це якнайшвидше, поки ніхто не постраждав. І якщо хочете, щоб я й далі мав про вас хорошу думку. Він повирушив вусами, вишкривши на мить зуби. Працюйте разом! Без усяких кепкувань, образ і бійок. Зрозуміло? Кіпс легідно кивнув. Так, сер. Звичайно. «А вам, пане Локводе, «А вже ж, інспектори! Жодних проблем!» Отже, так, мовив Локвод, коли ми разом вийшли з кімнати. Ви йдете своїм шляхом. Ми – своїм. Жодного шпигунства чи хитрощів з обох боків. Зараз ми підійшли в притул до коріння нашої суперечки. Чудова змога для поєдинку сам на сам, як ми умовлялися раніше. Згодні? Чи може відступити?» Кепс коротко реготнув. «Відступите? Аж ніяк!» Наша угода досі в силі. Хто перший знайде дзеркало і принесе його губарцеві, той і виграв. А той, хто програв, друкує в газеті допис про власну нікчемність, так? Локвод, затормивши руки в кишені, поглянув на нас із Джорджем. Ви згодні? Ми разом кивнули. А твоя команда, нібито не дуже згодна. Може, хочете обговорити умови? Я згодна. вигукнула Кет Годвін. А що думає, Бобі Вернон? поцікавився Джордж, оглядаючи порожній коридор. Він теж, мабуть, десь поблизу. Кіпс насупився. «Бобі не такий малий. Він приєднається до нас згодом і робитиме все, що я скажу». «Тоді все гаразд», – погодився Локвуд. «Змагання розпочалося. Щасти вам!» Вони потиснули один одному руки, Кіпс із Кет Годвін пішли собі. «Тут недалечко туалет», – мовив Джордж. «Можеш помити руки». «Нема часу», – похмуро усміхнувся Локвуд. «Ходімо, пора перемагати».